Hallå på dig Pavlo. hur står det till idag? Har du um, haft ett riktigt krafttryck, har du varit ute och sprungit och har du uh, buxat med några ja, stora köttbitar på sistone? Mm, ja, det, det sista där det kan jag väl inte riktigt uh, hålla med om att jag har gjort. Uh, så det här med, med pucklande, det är nej. Det har jag hållit mig ifrån faktiskt så eh, jag är fortfarande i träningsfasen och eh, nå matchvikten igen, får igång konditionen och känner det här jävla ranamma känslan så eh, ungefär där är jag nu och ja, man har ju blivit lite, lite inspirerad av eh, dagens filmval eller hur? Ja, det kan jag ju inte säga emot. Det har du ju helt rätt i. Men jag känner mig å andra sidan som att jag har gått 15 ronder mot en tungviktsmästare. För det känns verkligen i hela kroppen. Inte för att jag har varit ute på någon boxningsmatch utan det har bara varit en ovanligt lång dag med ovanligt mycket att göra. Och nu sitter vi här och ska ta oss igenom en inspelning. Så det kommer att bli intressant att se om man klarar sig fram tills klockan ringer eller om man blir utslagen på technical knockout ja men det har ju kvällens film visat att man ska stå på sig och bara man vill ha viljan och så hittar man den inre styrkan och, och kan kämpa sig hela vägen till målsnöret och Riktigt känna den här eh, känslan av ja man har klarat något extraordinärt och där är vi väl lite grann idag. Det är lite vårt eh, mästerskapsprov här så eh, nu, nu ska vi ge allt vad vi har och sen lite grann till. Ja, problemet är väl bara att allt vi har är ganska lite faktiskt. Ingen av oss är ju i fullt så god form som dagens huvudroll. Men vi försöker åtminstone, vi har vår egen match att vinna och jag är säker på om vi anstränger oss ordentligt så kommer vi att klara oss. Den saken är säker. Hur vi mår efteråt, ja det går väl att diskutera, då, då ligger man väl bara som en liten boll av smärta och tänker att ja nej nu, nu kommer jag att sova en vecka här nu, nu blir det inte mycket annat på, på mitt bord, den saken är säker. Eller så överdriver jag bara, det, det har jag en tendens att göra när det verkar både här och där. Ja, skallen är blytung idag, det, det måste jag hålla mig om. Så det, det är nästan så att jag, jag känner att åh, det hade varit gott att ha lite, lite fysisk smärta istället och kanske ha gått några ronder Eh, mot en tungviksmästare istället för att eh, ha belastat eh, hjärnan så pass hårt som, som man har gjort den, den senaste tiden här. Så eh, ja, det, jag skulle nästan vilja, vilja byta plats med, med dagens huvudperson för ett litet tag för att, för att känna en annan form av utmattning. Men du, det betyder ju att du har kroppen med dig, jag har hjärnan med mig. Vi är ju i stort sett en person idag, så vi kommer kanske klara det. Kanske, kanske, kanske. Vi, vi får slå våra kloka huvuden eller ja, någonting ihop och uh, så blir det säkert ett resultat åtminstone. Mm. Men uh, om jag ska vara helt ärlig så är ju det här lite, lite ovanlig mark för mig att beträda. För jag är... Ingen stor sportälskare så sportfilm är ju inte direkt någonting jag tittar på särskilt ofta men det här är ju en klassiker så den har man ju sett och det var väldigt roligt att återvända till den här också för jag var ganska säker på att den skulle ha åldrats en hel del och jag blev positivt överraskad av vad jag fick se. Ja det är inte en film som känns helt föråldrad om man säger så. För, just för att den har lagt det här med, med tidsaspekten lite, lite åt sidan. Det är inte en, en skildring av en epok. Det är en, en personlighetsskildring. Och sådana har en tendens att vara tidlösa. Och det är de ju även i, i det här fallet. Och här har man lyckats ta och, och sammanfoga- ett, ett drama med en sportfilm vilket är väldigt intressant. Man har lagt minst lika mycket kryt på personerna som man har eh, med själva actionbiten, själva sportbiten. Det som ska vara eh, det spännande i, i den här filmen så det, det är en spännande förening som inte alla andra sportfilmer har. Jag har en, en viss förkärlek till att, att ta mig an den här typen av filmer emellanåt just för att ja det, det är någonting där som verkligen kan ägga en och känna engagemang någonting att, att heja på där att man lätt kan svepas med i i handlingen är väl kanske att ta i mellanåt. men i alla fall det som utspelar sig där att det, det, det blir en unik spänning med sportfilmer men just den här nivån av tyngd och berättande det är ju inte något som är ja, så väldigt vanligt i den här typen av filmer det brukar mest vara ja, samma form som man bara återanvänder om och, om och om igen så har man sett en film har man nästan sett de flesta. Så det är ju någonting som inte direkt talar för den här genren egentligen men ja det finns ju undantag och den här filmen är ju verkligen en av dem gör ja, det fina med den här är ju att man inte direkt tar fokus på sporten i fråga utan människorna som är inblandade mm. sporten är ju naturligtvis jätteviktig därför att det är det som är själva motorn i den här historien men man tar avstamp i de olika rollfigurerna, i deras relationer, hur de interagerar med varandra, hur konflikter dyker upp, hur konflikter löses och hur de kommer överens om saker och ting och det är det som jag gillar, det är det som gör att sportbiten blir intressant för när man har någon form av emotionell koppling till huvudrollen så blir man ju intresserad av att se denna personen vinna, att se denna personen övervinna olika hinder, att komma vidare, att kanske bli den där världsmästaren som det är tal om. Att bara se några som man inte har en aning om vilka det är tävla i någonting är för mig väldigt ointressant så att Bygga rollfiguren, bygga dens värld, bygga alla de figurer som florerar runt honom. Det är så enormt viktigt och det märks också att de har tagit det på största möjliga allvar här. Det finns någonting att haka fast i, det finns någonting att följa med i, det finns någonting att heja på. Och det gör mig extremt positivt inställd till att kasta mig in i en situation som jag... I vanliga fall skulle tycka var ganska så... Eh, tyvärr, sportsfans, det, det är inte riktigt min grej i vanliga fall. Ja, men det är skönt att höra att det finns undantag i alla fall. Så att eh, du kan känna det där. Och eh, då har man ju verkligen lyckats som, som filmskapare. om man kan få... Icke sportintresserade och, och verkligen eh, svepas med i, i filmen och engagera sig i vad som händer och, och känna en, en emotionell koppling till, till rollfigurerna där så eh, då har det ju verkligen varit fråga om, om en film som har lyckats med, med sitt uppdrag och berätta en historia. Sen kan man alltid diskutera manuset för det finns en hel del underligheter här som jag inte kunde låta bli att sitta och fundera över. Sen om det är stora problem eller mindre problem, det får vi ju ta när vi kommer så långt. Huvudsaken är ju att vi har någonting som är intressant att följa, att vi har ett drama som är tillräckligt hjärtskärande och tillräckligt emotionellt för att man ska vilja engagera sig och det tycker jag nog att vi ändå har här och det är ett stort steg bara det. det. Det förklarar ju varför det här är satt som en kultklassiker. För vad är det egentligen vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Rocky från 1976 i regi av John G. Avildsen och med manus av ja, Sylvester Stallone. Och det är ju jätteimponerande faktiskt för det är inte riktigt vad man hade förväntat sig. Men det kan förklara en del av dialogen åtminstone. Och jag ska erkänna att jag fick lite alien-vibbar när jag satt och tittade på den här. Mm. Inte för att de två filmerna har särskilt mycket gemensamt egentligen. Det är inte det som är grejen. Utan att det här är filmerna som skapade en enorm franchise på vars sätt håll. Och som på egen hand är ja, ganska olik resten av filmerna i serien. Den är gjord för att den ska stå helt på egna ben och förväntade sig inte att få en hel svans av uppföljare. Och jag menar det som någonting positivt. Här försökte de skapa någonting som kändes unikt på sitt eget sätt. Och de har ju verkligen lyckats. Uppföljarna skulle jag vilja påstå är lite mer stereotypa jämfört med originalet för den känns verkligen som en unik inblick i ja inte bara sport och buxning utan i i livet i Philadelphia vid den här tiden, i de fattiga kvarteren där mm. knägarna verkligen måste knäga häcken av sig för att överhuvudtaget överleva. Ingen har det jättebra men man försöker ändå hålla modet uppe och man försöker hjälpa varandra och så vidare. Och det var extremt värmande och hjärtskärande samtidigt. Mm. Ja, det är sant. Och Ja, just realismen är väl en annan sak som Rocky och Alien har gemensamt. Eh, att de båda har en en så ja, naturtrogen eh, inblick i, i den, den filmiska verkligheten, så att säga. Att det är fråga om, om knegare som kämpar för att överleva eh, mot stora odds, så att säga. Och ja, just när det gäller Rocky så har man ju verkligen satsat på och, och skildra Philadelphia ur ja inte ett så förskönande perspektiv att man inte räds för att, att visa upp de mörka sidorna de nedgångna, förfallna stadsdelarna och personerna som bor där i däribland eh, våran huvudperson som ja, inte kanske har nått dit, han skulle ha velat här i livet men eh, han gör vad han kan i alla fall. Han är Ja, kanske inte nöjd med sin tillvaro men han har accepterat sin tillvaro och, och ja, gör vad han kan för att, för att överleva i stort sett. Och det är det som är så fantastiskt med både rollfiguren och historien Rocky för den vågar gå in på skuggsidan. Den vågar visa hjälten i den här historien ur ett perspektiv som inte... Det är särskilt smickrande egentligen. Han har en hel del fula saker på sitt samvete. Och mm. även om han egentligen är en väldigt godhjärtad kille som helst av allt inte skulle vilja göra en del av jobben som han är tvingad att ta. så Ja, han är ju där. Han behöver ju mat på bordet så att han är ute och gör de här skumrasksakerna, sakerna Och det gör ju att han har fått ett... Ett lite dåligt rykte och har tappat lite ställningen åtminstone hos sina ja, jämlika om vi säger så. Mm. Och det är ju hjärtskärande på många sätt och vis för han vill ju inte vara där. Och det har lagts fram så vackert i det här manuset. Jag kan ändå tycka att det är lite grovhugget. Dialogen är smärtsam på vissa ställen. Jag, jag förstår att han inte alltid ska föreställa att han är den eh, väldigt vältaliga herren och så vidare. Utan han har fått ett par smällar för mycket i skallen. Men det är inte så illa att man slutar titta. Utan eh, man inser att ja, men, trots att det är väldigt stapplande, trots att det är väldigt stelt och trögt. Så finns hjärtat där och det är faktiskt huvudsaken. Alltså, jag störde mig inte alls på dialogen faktiskt. Det här som Rocky säger, det är precis vad jag förväntar mig att rollfiguren ska säga efter att de har etablerat karaktären. Det, det följer rätt kurva så att säga i, i karaktärspresentationen här att det, jag sett att han pratar, det, det känns logiskt i, i, i mina öron i alla fall, det känns inte som Shakespeare direkt det, det kan man ju inte påstå men alltså som en Ja, avdankad eh, Philadelphia-snubbe i eh, ja, verkligen lägsta knegarklassen. Så, eh, ja, så är, är det precis så här, eh, så här som det känns som att en sån person ska låta. Det, det känns inte onaturligt alls i, i mina öron. Det känns inte, inte skönt. Det är inte balsam för öronen. Och, eh, ja, man man eh, skruvar sig lite med vissa dialoger som förs här, men har ja, samtidigt så känns det nästan som att Rocky gör det också, att han, han är lite medveten om hur, hur dumma saker han, han säger låter egentligen där, men det blir ändå relativt vackert emellanåt. Eller riktigt vackert emellanåt. Det blir liksom poesi av, av dialogen. Och, och så, ja, det, det är någonting, någonting så speciellt med, med sättet som eh, historien berättas. Och, och karaktärerna som byggs upp här. Som ja, jag har, har svårt att stå emot. Ja, de har ju fångat någonting som känns extremt äkta. Och det är ju få filmer som kan skryta med den här nivån av realism. Och det uppskattar jag faktiskt och det gjorde att den här återblicken tillbaka till Rocky blev en, en riktigt härlig upplevelse för mig även om jag sitter och gnäller lite grann. Det är en fin historia och det är en inspirerande historia om hur man kan lyfta sig upp från smutsen och nå en helt ny nivå. Om man bara vill och om man bara tar chansen när man får den. Mm. Och det är ju det människoödet som gör att man verkligen känner att jag kan sympatisera med den här rollfiguren. Man kan känna igen sig i honom. Man, man vill få den där chansen att kunna resa sig upp och göra det som man själv är intresserad av. Mm. Nu må det kanske inte vara en sportbedrift utan man vill kanske göra någonting helt annat. Men... Principen är ju densamma, man vill ju åstadkomma någonting, man har massor av hinder framför sig, man har massor av människor som kanske inte vill hjälpa en och när man väl börjar att lyfta så försöker de att utnyttja en på alla möjliga sätt och vis och det gäller att hitta balansen och fortsätta att stiga uppåt och ja... Det är inspirerande helt enkelt och vi ska ju inte avslöja hur det går egentligen i slutskedet utav den här filmen. Det får vi ha lite som en hemlighet som får upptäckas utav de som av någon anledning inte har sett den här filmen ännu. Men det är väl hög tid att vi faktiskt har en lite närmare titt på vad handlar egentligen Rocky om? Jo... Boxaren Rocky Balboa hade en gång framtiden framför sig men han tog sig aldrig långt i sin karriär. Numera är det långt ifrån några mästerskapsmatcher som Rocky deltar i och för att få tillräckligt med pengar har han börjat arbeta som inkasserade för en lokal lånehaj. Drömmen om en buxningskarriär har nästan helt försvunnit och det enda som han kämpar för är att vinna kärleken från hans bästa väns syster. Rockys hemstad Philadelphia förbereder sig samtidigt för att ha emot tungviksmästaren Apollo Creed och hela hans hov. Staden ska bli slagplats för en storslagen kamp om mästerskapsbältet men oturligt nog så skadar sig Creeds motståndare fem veckor innan den stora matchen. Det påkostade boxningseventet riskerar nu att ställas in. Eftersom ingen av de topprankade boxarna kan eller vill ställa upp och slåss mot den obesegrade Apollo Creed. Så får Creed en idé. Han ska låta en lokal okänd boxare få en chans att gå en match mot honom om mästerskapstiteln. Valet faller på Rocky Balboa och han får nu en möjlighet att visa vad han går för. Han vill inte minst bevisa något för sig själv och återfå sin självvaktning. Den beslutsamme Rocky sätter igång och träna inför en match som han innerst inne vet att han inte kan vinna. Och vi kommer ju inte att avslöja hur det går egentligen för honom. Om han vinner, om han inte vinner, hur det går. Men jag måste säga att som någon som inte är intresserad av sport och sportfilm egentligen- så blev det lite av en energikick efter att man hade lärt känna Rocky, att se honom träna, att se honom stegvis bli bättre och bättre och stegvis se honom bli mer och mer den här utmaningen mogen. Men det är också tack vare att man tills dess har spenderat enormt mycket tid på att både låta oss lära känna Rocky, mm. lära oss känna med Rocky, att förstå hur han känner, att förstå hur han tänker, att förstå vad han vill, vad han drömmer mm. om, vad han hoppas på. Och när han då får chansen, då vill man bara se honom lyckas, den saken är säker. Och det spelar ingen roll... Hur dålig han är på att uttrycka sig. Det spelar ingen roll hur tjatig eller knasig han är. Han har vunnit våra hjärtan. Vi vill se honom som vår mästare. Vi vill se honom bärandes världsmästarbältet. Den saken är säker. Och ja, att få någon som är redan så avvit inställd, att få en sådan adrenalinkick i tv-soffan, det måste jag säga är en enorm bedrift. Ja, ja, de har gjort det hela på ett mästerligt sätt här faktiskt, just sättet som de börjar filmen. De har vågat dra ner tempot och bara fokusera på och verkligen etablera världen, personerna som bor där- och framförallt Rocky, vad det är för en person där och inte minst svagheterna som han har, hans osäkerhet och hans ja, låga självaktning uppgivenheten som man känner, frustrationen och sen så i kontrast till det hans ja, stora hjärta, hans drömmar om ett bättre liv och hans vilja och finna kärleken och ja det är det är så mycket som man får lära känna om Rocky innan ja själva vad ska man säga huvudhandlingen tar fart det som det hela ska handla om att han får chansen som ja ingen annan får det är, en gång under livstiden man får den här chansen och man måste bara ta den. Och när det inträffar så har man verkligen lärt känna den här rollfiguren. Man har knytit sig an till honom. Och har man blivit ett fan liksom så bara hejar på den här avdankade vuxaren som aldrig har kommit dit han vill för att ja, få den här, den slutgiltiga chansen och visa vad han går för och eh, verkligen ta tag i sitt liv igen. och ja Det är, det är så man, man, man bygger upp en, en sån här film tycker jag. Det, det är ett skolboksexempel för det är så bra gjort här med hur man på ja, enkla vis egentligen och välvalda scener presenterar den här rollfiguren så att man verkligen, verkligen eh, känner en samhörighet med honom. Man lider med honom, man skrattar med honom och alltihopa. Det är, det är som en, en familjemedlem helt plötsligt som får chansen att gå en match mot Tungviks eh, kungen här. Och ja, det är klart man vill se honom komma segrande ur den striden. Tveklöst, ja. Men till skillnad från andra filmer i den här genren så känns inte den här tillväxten och den här utvecklingen som Rocky går igenom som någonting syntetiskt. Det känns levande, det känns organiskt och det känns som att det finns ett pris som måste betalas för att bli så här stark, för att bli så här smidig, för att bli så här kapabel- Ja, då har du den här ansträngningen att stå inför och vi känner verkligen den ansträngningen. Vi får verkligen se hur han kämpar hårt och hur han försöker att slipa bort svagheterna han har och försöka lära sig hur han ska agera i ringen för att kunna gå segrande ur matchen. För i vanliga fall så får man ett litet träningsmontage där man ser slumpvis valda ja, framsteg för hjälten. Men det är inte det enda som vi behöver se. Vi måste få se hur de misslyckas också. Vi måste få se att de har smärre bakslag som gör att de tappar hoppet, hur de lyckas återfå det och hur de kämpar sig förbi det hindret som de inte klarade sig förbi innan. För det gör att det känns äkta. Om det bara känns som att någon blir bättre och bättre och det finns ingenting som står i dess väg... Ja, men var är då konflikten någonstans? Mm -hmm. Var är då risken? Var är då den här uh, möjligheten att han kanske kommer att förlora? För att det ska kännas äkta så måste det som står på spel verkligen stå på spel... Och det är därför som hans framsteg också är så tillfredsställande. Vi ser honom tappa fattningen ett par gånger. Vi ser honom stå och tveka om han verkligen vill gå vidare. Och det gör så mycket för helheten. Att bara se någon som vinner, ja, jo, tack för det. Det var ju jättetrevligt för honom. Vi vill se en människa som lyckas överkomma sina egna svagheter. Ja, exakt. Det, det är ju verkligen det som gör den här filmen till en så stark upplevelse. Och det är också det som gjorde att uppföljarna i allt större grad eh, tappade energin och eh, närvaron och ja, publikens intresse. Det, det blev ju steg vid sämre filmer helt enkelt just på grund av att man, man inte... Kände med, med Rocky på samma sätt. Han blev mer och mer av en, ja nästan en superhjälte som inte kunde eh, göra några misstag, som ja, inte hade några brister utan eh, som hela tiden. Han vann vad han än gjorde och då, då fanns det inte spänningen där, då fanns inte intresset där. Så det är något speciellt med just den första Rocky-filmen. Det, det är, är det ju miljontals av människor som är, är bevis för, som har fallit för den här filmen. Av vare sig man, man gillar boxning eller inte så är det. Eh, någonting som drar en till Rocky och det här har ju blivit en, en sån ikonisk eh, rollfigur i filmhistorien det har ju blivit eh, Sylvester Stallones främsta rollprestation och eh, det är bara någonting som tilltalar den vanliga människan det är, det är någonting i den här rollfiguren som man kan känna igen sig i där. någonting som tilltalar en själv man kan sätta sig i hans sits så Sylvester Stallone han har lyckats fånga ja, alla människor i, i den här rollfiguren verkar det nästan som så det är ju verkligen någonting unikt tycker jag. Men även om han är väldigt universell eller att väldigt många kan sympatisera med honom så är han ju samtidigt en väldigt komplex och väldigt specifik rollfigur. Mm. Det är inte så att alla hans drag drar åt alla håll utan han är ju väldigt enkelspårig han är väldigt fokuserad han är ju inte den skarpaste kniven i lådan och det går han ju runt och säger själv. Han uppmuntrar ju andra att försöka, ja men bli bättre på det och tänk över det där och gå inte den vägen som jag gick därför att den leder ingenstans och så vidare. Han vill ju alla så mycket gott och han har ju ett så gott hjärta. Men han har ju hamnat på skuggsidan i och med att han jobbar som inkassokille till en lånehaj och det betyder ju att det... Det bryts ett och annat finger till höger och vänster och då får man ju inte världens bästa rykte och folk pratar ju bakom ryggen på honom och de skrattar ju åt honom på det här gymmet där han går och det är ju väldigt smärtsamt att se faktiskt för han är ju medveten om det här även om han... Försöker att ignorera det och ibland så är det för mycket och han blir väldigt upprörd men tack och lov så har han ju tillräckligt mycket självkontroll att han inte går lös och är fysisk utan han stirrar helt enkelt kanske vrålar ur sig något dumt och sedan går han därifrån och med tanke på vad han får höra ibland så ja det är inte så att jag klandrar honom på något sätt. Nej, det, det är verkligen så att han eh, borde nästan eh, agera mer i, i de situationerna än vad han gjorde. För eh, ja, hans eh, självvaktning gör att han drar sig tillbaka och accepterar mycket av det, det som folk säger om och åt honom här och ja han är nästan han är sin egen värsta kritiker tror jag Rocky att eh, han ser sig själv som en eh, mycket sämre människa än, än vad han egentligen är och det är väl mycket det som, som filmen handlar om också att han ska, han ska finna tilltron i sig själv igen och på det viset eh, bli en bättre människa och kunna realisera hans drömmar och bli allt det han kan vara. Och det är väl det som, som många tar till sina hjärtan med den här filmen också. Och eh, ja, just det här med, med slusken till arbetar arbetarkille, det sätts ju i, i grov kontrast också med hans motståndare i, i filmen, alltså i buxningsringen i alla fall, Apollo Creed som ju är... Mer kultiverad, flagrant med stil och ja pengar, om inte annat också. Han är, har ju helt förlorat sig själv i världen verkar det som här. Och där blir det ju verkligen en fråga om kontrast de emellan. Och man får ju se nästan lite grann att. Apollo Creed har förlorat sig själv i hans berömmelse och hans status att själva buxningen har fått stå till sidan. Att eh, han inte har samma känsla för, för sporten längre. Det handlar om, om pengar, affärer och eh, hans livsstil och själva boxningen. Det är han inte så intresserad av längre. Han vill bara skapa en show som drar publik och eh, gör att han, han tjänar pengar och ja, får eh, bättre status helt enkelt. Det här med att gå upp i ringen och, och fightas... Ja, han har ju inte stött på något motstånd så han är ju eh, verkligen så självsäker så att det har blivit hans eh, största fiende när det gäller Apollo Creed. Han har för mycket eh, självaktning eh, så att han verkligen har höjt sig själv till skyarna kontra Rocky som verkligen har kört sig själv ner i, i skosulorna. Så eh, här är det ju verkligen natt och dag på många sätt och vis här. Här, här skapar man ju också en dynamik mellan rollfigurerna utanför ringen i just den här polariserade visionen om två olika sidor av sporten, så att säga också. Ja, Apollo Creed är ju mer intresserad av spektaklet som det blir, att det är en show med massor av pengar och titlar och så vidare. För Rocky handlar det ju om självaktning och att bli ansedd som någonting mer än bara en vanlig knägare– och det märks ju också att Rocky har enorm respekt för Apollo Creed- för mm -hmm. när han ser honom på TV och någon säger- vilken clown, kolla så han håller på och spatserar runt- och är stor i truten, så menar Rocky att han är ju världsmästaren- han är ju jätteduktig, v vad snackar de om? Han är ju värd att beundras. Och det är ju det som Rocky någonstans också söker efter- och när han blir utvald till att vara Apollo Creeds motståndare i ringen då har han ju en chans att nå den nivån. Det är ju det som han är intresserad av och han kan ju nå dit även om han inte vinner. Han måste bara se till att vara en så bra utmanare till Apollo Creed som möjligt. Och det är det jag tycker är så fint med den här dynamiken. Han kämpar för att vinna naturligtvis. Men bara att få komma dit, bara att få kämpa emot, det betyder så enormt mycket för honom. Hur mycket självförtroendet än vacklar. Och det är en riktigt fin historia. Och det tycker jag att Sylvester Stallone porträtteras så fint i Robert Rocky Balboa. Carl Weathers är jättebra i sin roll som Apollo Creed, men han får inte lika mycket personlighet egentligen. Han är bara den här glamourikonen som alla ser upp till och som alla tror kommer att vinna. Och han går aldrig riktigt ifrån det, inte ens bakom scenen där man har möjligheten att lära känna honom lite mer. Jag menar inte att han porträtteras som en dålig människa, men... Showen går verkligen framför allt för honom. Och det är... Ja, det är ju också en kontrast till Rocky naturligtvis. De är verkligen två sidor utav samma mynt. Ja, det är de ju verkligen. Och ja, det är det som Apollo Creed är därför egentligen- att och, och visa upp den, den polariserade sidan av, av Rocky- och hans eh, värld och hans syn på boxning där. Apollo Creed har ju inte... Eh, samma plats i, i berättelsen han har ju inte många scener överhuvudtaget i den här filmen innan de stiger in i boxningsringen så det är ju inte möjlighet att etablera någon karaktär direkt så det är bara de centrala punkterna som eh, eh, visar på var han är i sitt liv vad han tycker är eh, centralt för eh, eh, det han håller på med vad han har för värdegrunder och ja, i, i rollprestationen, alltså Carl Weathers, det är en sån karismatisk människa. Alltså han kräver en uppmärksamhet när han är med och han, han verkar ha, ha roligt i, i den här rollen. Och ja, ja, hur lite han än är med så kan jag ändå känna att det, det är en skön karaktär. Det var precis vad den här... Filmen behövde lite av, av flär den här också och Carl Weathers gör det faktiskt riktigt förnämligt men den stora eh, skådespelaren i den här filmen det är ju Sylvester Stallone och det säger man inte ofta när man pratar om hans filmer men gösses Amalia vad man känner för Rocky Balboa och alltså sättet som Sylvester Stallone plockar fram den här rollfiguren med eh, kroppsspråk, med alltså, språkbruket, med eh, bara små, små blickar, med hans handlingar. Ja, det är så mycket, och ja, det är många nyanser av, av Rocky som man bjuds på här också. Och en stor eloge till, till Stallone, absolut. Och han eh, har ju verkligen lyckats skriva ett manus som plockar fram. Det bästa i honom som skådespelare här också. Det ska han ju verkligen ha en extra eloge för. Att han har som självmedvetenhet. Att han vet vad han kan åstadkomma eh, framför kameran. Och kan skriva ett manus därefter. Det är det inte alla eh, skådespelare som kan klara av faktiskt. Och eh, där har han verkligen lyckats. Och det är fenomenalt. Det här är hans paradroll- det här är det bästa han någonsin har åstadkommit. Ja, jag håller med. Sylvester Stallone är lysande i den här filmen. Och um, han har också åstadkommit någonting fenomenalt. Både med rollfiguren i skådespeleriet och i manusarbetet. Det är hans paradroll, verkligen. Den är en riktig pärla att vara stolt över- och samma sak gäller ju faktiskt Carl Weathers prestation som Apollo Creed. Vi har två stora världsmästare här helt enkelt som gör solklara prestationer. De är helt rätt i sina roller. Och någon som också känns helt rätt i sin roll och som presterar någonting som är väldigt dynamiskt och som förändras extremt mycket under filmens gång. Det är ju Adriana Adrian Penino. För det är ju någon som vill känna som väldigt blygsam, en väldigt stor introvert som knappt vågar titta på någon annan människa när vi ser henne första gången där hon är biträdig i den lokala djurhandeln. Och det är nästan smärtsamt att se den väldigt extroverta Rocky stå och prata med den väldigt introverta Adrian. Det är, det är inte många noter som faller på rätt plats om vi säger så utan man undrar, tycker du överhuvudtaget om att han pratar med dig? Har du bara väldigt svårt att säga nej eller vad är det som händer här egentligen? Är det obesvarad kärlek? Kommer det här att bli någonting eller är det dömt att misslyckas? Och så kommer ju den där situationen där hon äntligen börjar öppna upp sig mer. Och ja, det är en väldigt fin liten kärlekshistoria som utvecklas. Ja, oh, men det, det är ju det. Alltså det, det slår gnistor här. Men alltså mot alla odds egentligen. För de här båda, de, de borde ju inte fungerar tillsammans överhuvudtaget. Det är verkligen två, två motpoler här, tror man. Åt, åtminstone till, till en början när man får se dem här. För det, det är ju verkligen så introvert kontra extrovert. Och ja, en kanske mer intellektuellt lagd kvinna mot en något små, dum, kille. Så ja, det, det finns ju verkligen... Eh, saker här som gör att man, man tänker, vad i hela friden eh, ska det här vara för en, en sorts eh, romans egentligen? Ska det här verkligen fungera? Men eh, Rocky han, han ger sig ju inte vilket eh, kanske inte många andra män skulle göra i hans fall där Han har verkligen hittat någonting i Adrian som han verkligen är intresserad av, som han är nyfiken på, som han skulle vilja lära känna bättre. Och eh, på grund av eh, hans påstridiga beteende, vilket eh, är, är rent horribelt är, är mellanåt för hur han hanterar sig i, i, i närheten av, av Adrian, så... Eh, så lockas hon ändå med på att gå ut tillsammans. Och så småningom så tinar isen dem emellan och de börjar kunna kommunicera. Och hur hackigt det än är så börjar det ju slå gnistor däremellan. Och den här väldigt, väldigt, vad ska man säga, timida, tillbaka dragna Adrian börjar... Få fram eh, känslor, hon börjar kunna uttrycka sig och inte bara vara den här totalt tillbakadragna eh, tjejen som är så hunsad av hennes bror eh, så, så finns det någonting där hon börjar växa som, som människa bara på grund av att, att Rocky har, har visat ett sådant intresse för henne och hejar på henne och, och komma ut ur hennes skal och ja, blomma ut som, som människa och där är det något så vackert just i hur de båda stöttar varandra och får en och vilja bli bättre människor och, och kämpa vidare med sina liv och eh, fortsätta växa och det, det gör alltså det här till, till en av mina alltså favoritpar i, i filmhistorien skulle jag vilja säga. Just Rocky och Adrian. Det är något så vackert med just de två tillsammans i den här filmen. Och, och hur de interagerar med varandra. Hur de bygger upp varandra. Och, ja, jag, jag tycker det är helt strålande. Det, det är sann kärlek här tror jag. Jag måste säga att Talia Shire som spelar Adrian gör... Ett sagolikt arbete med den här rollfiguren. Det är fantastiskt välspelat i alla Adrians olika faser som vi får se. och um, Att se henne blomma som människa ah, det är, det är poesi i skådespeleri. Ja, det kan få en att bli lite fuktig i ögonen faktiskt här när man eh, får, får se eh, Adrians eh, utvecklingskurva och se denna underbara människa ja växa och bara växa och, ja, det, aj, det är det är strålande det är fullständigt strålande och, och eh, Talia Shire är fenomenal här hon gör inte ett felsteg. Hon har verkligen pejl på vad det här är för en människa och hur hon ska för fram känslorna i den här rollfiguren utan att egentligen göra så mycket. Det är de små små små detaljerna i, i hennes skådespeleri här som gör att Adrian växer och att man förstår henne bättre och... och Ja, när hon då börjar komma ur sitt skal och ja, då visar hon ett helt annat register på, på vad hon är kapabel till här. Så att ja, det, det är fullständigt lysande och ja, där skapades ett stycke filmhistoria. Men jag vet inte om ett stycke filmhistoria är hur jag skulle vilja beskriva nästa rollfigur som vi har i galleriet för... Där har vi Adrian's bror Paulie eller Paulie Penino, som är ja, den rollfiguren jag har svårast för i den här filmen. Mm. Och innan jag går längre så vill jag påpeka direkt att Burt Young som spelar Paulie gör ett kanonjobb. Han lägger verkligen ner hela sitt hjärta och sin själ i att ge den här figuren så mycket liv som möjligt. Problemet är bara att den här rollfiguren är extremt osympatisk så som jag ser honom. Man har försökt göra honom sympatisk. Han är en arbetarkille, precis som Rocky. Han har det svårt, precis som Rocky. Han strävar efter något större och bättre, precis som Rocky. Men han väljer att gå vägar som är betydligt mer tvivelaktiga åtminstone så som jag ser det och då vill jag ändå påpeka Rocky jobbade som inkasso-kille till en lånehaj det vill säga någon som man egentligen inte har särskilt mycket sympati för och Paul lyckas med bragden att göra sig själv ännu mer otilltalande än vad Rocky är i den situationen för han är en lögnare han är en överdrivare han är en supput och han är oförskämd och han är extremt bordus av sig. Det finns även situationer där han är våldsam och där Rocky ställs inför det faktumet att han kanske måste klappa till sin bästa vän för att försöka avväpna situationen. Han ger mig ingenting egentligen att vilja heja på. Mm. Och det är en nackdel, för jag kan inte låta bli att undra vad ser egentligen Rocky i den här personen som gör att han vill umgås med honom, att han vill prata med honom, att han är kompis med honom? Givetvis är han Adrians bror och det har ju naturligtvis en viss påverkan, men ändå... Ja man kan verkligen undra det emellanåt för han är ju inte så trevlig att eh, ha omkring sig den här Pauly. Men eh, ja de har säkert eh, en lång tid tillsammans eh, sedan kanske barnsben och, och har byggt ett band som är svårt att bryta där. De har vant sig vid varandra tydligen. och ja, det, det, är, det är båda på samhällets spotten och de eh, har väl båda drömmar att ta sig därifrån och eh, de har eh, varandra för att ja, lite avväpna eh, situationen här och känna sig normala tagarna. Så är det ju två väldigt ensamma individer som vi har att göra med här. Det eh, finns mycket likheter mellan eh, Pali och Rocky men också väldigt mycket som eh, kontrasterar och det, det är väl det som Pali ska eh, tillföra berättelsen här också. För båda är ju panka de har ju inte många kronor på banken så att säga och de kämpar verkligen för att överleva Båda är så osäkra i sig själva men där Rocky vänder sin osäkerhet och sin frustration inåt mot sig själv så agerar ju Polly utåt. Så där skiljer de sig ju verkligen åt och där Rocky har sina moraliska... Betänkligheter med arbetet han utför som indrivare så är det ju någonting som eh, Pali nästan ser upp till. Det här är ju hans drömyrke verkar det vara som han håller ju hela tiden på att försöka få Rocky och lägga in ett gott ord för dem så att Pali också kan få det här jobbet. För det verkar ju hur lugnt och trevligt som helst och, och massa eh, respekt och gång kring och klubb folk för eh, att de inte har betalat tillbaka sina pengar. Så hans eh, moralkompass är något snedvriden kan man ju säga då. Och eh, där Rocky har eh, fortfarande drivet och kämpar glöden så har ju Pauly tydligen helt gett upp. Han, eh, han kan inte klara av att kämpa längre. Han har verkligen fallit till lägsta botten och vägrar att ta sig upp. Han... Eh, har nästan klamrat sig fast där och det enda sättet att, att få honom därifrån det är om någon liksom bär honom upp från botten kommer banna man inte att lyfta ett finger för att göra det på egen hand. Han är väldigt bekväm och lat av sig där så att om någon ska göra grovgörat så kommer det ju inte att vara Polly. Jag tror att meningen med den här rollfiguren är att visa vad Rocky kunde ha varit om han inte hade haft den lilla moralkompass han har och om han inte hade haft det lilla driv han har åtminstone. Han hade kunnat vara en sån här småsint, elak och obehaglig liten typ och därför så är ju Paulie viktig för historien. Men samtidigt, han åstadkommer en hel del problem och en hel del tvivelaktigt in i det sista. Men trots det, jag gillar verkligen Burt Young i den här rollen. Han säljer den verkligen, och jag vill ge honom en eloge. Jag tycker inte om Polly, men jag tycker definitivt om Burt Young. Strålande arbete. Ja, Polly är, är värdelös, absolut. Men alltså, Burt Young, som du säger, han säljer. Han säljer Polly fullt ut. Det, det är inte ett, ett tvivel om eh, vad det här är för en person och ja, hur mycket jag än avskyr Palis. Och, ja, skådespelarmässigt så är det ju riktigt, riktigt bra för det, det verkligen får en att känna saker här. Han får verkligen... Paulies mörka sidor och, och träda fram. och ja, det, det ska en, en särskild skådespelare till det- och, och det var verkligen Burt Young i det här fallet. Så hur mycket man än avskyr rollfiguren- så, så kan man inte annat än att imponeras- åt skådespelarprestationen. Och på tal om att imponeras- så har vi ju en rollfigur kvar- som vi bara måste ta upp. Och det är ju naturligtvis Rockies mentor- i den här historien- men han börjar ju inte direkt som Rockys mentor utan han är ju gymägaren på gymmet där Rocky tränar. Och de har nästan ett litet, ja, förhållande till varandra. Mikey Goldmill som han heter gillar inte vägen som Rocky har tagit. Och Rocky är lite frustrerad över att Mikey inte har gett honom den uppmärksamhet och de råd som han kanske hade behövt. Och när det helt plötsligt blir aktuellt för en världsmästarmatch då får ju Mikey ett helt annat intresse i Rocky och det gör ju Rocky frustrerad just därför att Varför kom du inte och hjälpte mig för tio år sedan? Allting kunde ha sett så annorlunda ut idag om jag bara hade fått den hjälpen. Och det finns en liten avighet där men man ser också att det är två män som verkligen respekterar varandra i grunden och ser upp till varandra och har en frustration över vad som kunde ha varit och vad som har blivit. Och den dynamiken gillar jag därför att det betyder att det inte bara är, jo men visst det är klart att jag kan hjälpa dig, du är ju min favoritelev, nej. Absolut inte. Där finns en motsträvighet. Där finns ett hinder som måste överkommas. Och när de väl lyckas komma över det- så kan ju också Mikey börja träna Rocky. Och ähm, det märks ju också att hans inflytande- har en enorm effekt. Inte bara på Rockys träning i allmänhet- men även till hans självkänsla. Ja, han äh, har mycket makt ändå- äh, mycket över Rocky där. För han kan ju verkligen- slå ner honom fullständigt och ja, han är ju verkligen en butter och sur och, och ja, allmänt frustrerad gammal gubbe det här som inte riktigt har förlikat sig med tanken på att han inte själv är är buxade i sitt esselängde utan är ja, degraderad till att skrika förelämpningar till de här spolingarna som befinner sig på hans gym så där får han ju en möjlighet att avreagera sig lite grann och, och få ut sina frustrationer över hans livssituation där just nu och Rocky blir en av dem som han, han verkligen tar ut det på för det är ju en kille med, med talang där ändå en människa som inte har gjort någonting av eh, den förmågan han har som boxare. Och det är någonting som eh, gör Mickey fullständigt förbannad egentligen. Men där bakom så, så finns det ändå en ömsesidig respekt där. När all ilska och alla charader eh, och fasader har skalats bort så, så finns det en, en koppling där. Och det finns en anledning till att eh, mycket ändå har... Eh, låtit Rocky vara, vara kvar så att säga. Och att eh, han inte riktigt kan släppa taget om den här killen som eh, ja, nästan har kastat bort sin, eh, sin talang. Så eh, när det väl eh, blir till att eh, ta tag i sitt liv och gå en mästerskapsmatch så eh, kan man ju tro att Eh, Mickey bara går dit för egen skull för att komma upp i rampdjuset igen men det, det ligger ju mer bakom där det är inte enbart därför han söker sig till Rocky för att erbjuda sitt hjälp och sitt stöd. han vill ju verkligen få den här eh, killen och, och nå dit han vill och realisera den talang som han har där inneboende som Mickey har sett hela tiden på gymmet där Ja det finns ju naturligtvis Väldigt mycket osjälviskhet där också Men vi ska också vara medvetna Om att Mikey inte gör det Bara utav hjärtat Han ser ju en chans Att vara tillsammans med en världsmästare Naturligtvis mm. Jag gillar Mikey som Rollfigur, han är intressant Han är underhållande Och visst han är gubbig Och kanske lite typisk I den här mentorsrollen Men å andra sidan jag hade inte velat ha det på något annat sätt. Det känns helt rätt. Och jag älskar hans små fraser och uttryck som han har för att motivera Rocky. Som att äta oska och skita dunder. Det är helt fantastiskt egentligen. Och en stor del av storheten i den här rollfiguren. Det kommer ju av Burgess Meredith och hans skådespeleri. För det är fenomenalt på många sätt och vis. Värt en stor eloge och har ju blivit en nästan lika stor och ikonisk roll som Rocky själv. Ja, det är lika så här det är riktigt bra skådespelare Alltså det är Burgess Meredith. Ja, han, han skapar med den här rollfiguren ja, någonting specifikt som kommer att Efterskapas och eh, efter apas en del efter den här filmen så eh, visst finns det eh, en ikonisk status över Mickey här också. Och ja, det, är, det är riktigt bra gjort den här resesyregubben med ändå en någon form av hjärta av guld där inne. Hur litet det, är, det än må vara så, så <laughs> finns det där. Det, det finns karisma och charm här också. Och, ja, det är ju inte så kanske nyanserat eh, just när det gäller mycket här. Men Burgess Meredith han wow. Han tar ifrån tårna och uppåt i rollprestationen här och eh, ja det, det må vara Extremt överdrivet, ja, men det är så härligt och ja man kan inte annat än att, än att tycka om honom. Ah, ja, han är en alldeles underbar liten surgubbe, gubbe, Mikey. Man kan bara älska honom. Men om vi går vidare från rollgalleriet och tittar på det visuella istället så har vi ju inte så mycket specialeffekter att fokusera på idag utan... Vi går direkt till bild och bildkomposition istället. Och jag vet inte om jag kan beskriva den här filmen på något annat sätt än att den är väldigt smutsig och jordnära. Man fokuserar väldigt hårt på att försöka rama in den här världen och visa all fattigdom, allt förfall, all nedgånghet och all misär- och lyckas trots det att hitta någon form av skönhet i all den här förstörelsen. Det är en grå värld, det är en förstörd värld, samtidigt finns det så mycket hjärta, samtidigt finns det så mycket, ja, levnadsglädje skulle jag vilja påstå. Rocky själv står ju för en hel del av den, men han är ju inte ensam utan där finns ju små solglimtar överallt. Och det är en fantastisk kontrast som de lyckas bygga upp i de här bilderna. Rent tekniskt så borde innehållet vara enormt deprimerande, men det blir det inte. Istället blir det en språngbräda till någonting större, någonting bättre- och om vi kommer att nå dit under filmens lopp, ja, det tänker jag inte avslöja naturligtvis. Men man ser åtminstone att det finns någonting större och bättre i horisonten. Och det hoppet visas så fint under hela den här historien. Mm, ja, ja, man klarar på ett föredömligt vis att och liksom hålla jämna steg med, med själva berättelsen eh, när det gäller det visuella. Och börjar riktigt, riktigt deprimerande nästan med den mörka sidan av Philadelphia här som presenteras ganska kallt och rått egentligen här. Nästan lite distanstagande eh, till en början där. Och eh, det är någonting som ibland återkommer med fotot tycker jag. Att det finns vissa moment där det ständs som att man inte kommer historien och, och karaktärerna nära utan kameran förblir lite för långt bort lite för avståndstagande ibland så känns det som man nästan är en smygtittare i, i den här filmen eh, som försöker titta fram bakom ett träd eller något sådant för att se vad i 17 det som för sig går där borta men lyckligtvis så, så behåller man inte den känslan i, i filmen utan från den här dystopiska Philadelphia så, så hittar man en, en poesi här också. Det må hända må vara något konstruerat i, i en del scener också med hur man har byggt upp världen omkring dem här. Men det som presenteras rent visuellt, det, det fyller en sådan funktion- och den bygger upp berättelsen ytterligare- en stärker dess budskap. Och ja, jag tycker det är riktigt bra gjort överlag- i den här filmen. Att man går från de riktigt grå, dystra tonerna- och eh, allt eftersom så kan det ändras- eh, lite grann stegvis i hur de presenterar berättelsen- hur man placerar kameran, hur man väljer vinklarna- för att få rätt känsla- och hur man förmedlar budskapet på rätt vis här. Så att det, det finns lite förnurliga eh, lösningar i den här filmen. Med ett foto som annars kan eh, vid första anblicken tyckas vara ganska ja, tråkigt och ensidigt där. Så, så finns det en hel spännande detaljer. Men eh, alltså, däremot, någonting som jag reagerar negativt på, det var just. Eh, sammanfogningen av dessa bilderna. Att där i klipprummet har skett lite märkliga eh, saker som har skapat nästan hopp mellan scenerna. Att det blir så abrupt klippt. Att eh, ljudet eh, bara huggs av också emellanåt. Eller att eh, det inte riktigt blir rätt flyt. Att det är olika Tempo i de olika scenerna som man klipper samman så att det blir en, en, en liten chock när man klipper och klipp ska inte märkas men i Rocky nu när jag såg så om den här så var jag väldigt medveten om klippen som gjordes. Jag vet inte om jag fick tag i, i en dålig kopia av filmen som någon har mixtrat med men jag, jag fick en, en något negativ syn på just klippningen i filmen här. Ja, den är lite grovhänt klippt, det, det måste jag hålla med om. Jag fick inte riktigt samma hårda intryck som du verkar ha fått men jag, jag noterade också att jag gjorde var en väldigt osmidig övergång från den scenen till den scenen och det där kunde ha sköts mycket snyggare och så vidare. Det, det saknas lite fingertoppskänsla när man har sammanfogat de olika scenerna, den saken är säker. Och det är ganska konstigt för det finns så mycket fingertoppskänsla annars i filmarbetet i den här filmen. Små subtila element har lagts in för att verkligen understryka ja, känslorna i bilden, framstegen i bilden och stegringen på utvecklingen. Och jag blev förvånad över att man inte har fått till samma känsla när det har kommit till klippningen här. Om vi tar som exempel när Rocky är ute och tränar och joggar runt i Philadelphia för att få tillbaka sin kondition och träna upp sig så är det väldigt mörkt till en början. Vi ser honom väldigt tidigt på morgonen och det finns nästan inget ljus och det märks att det är väldigt tungt, det är väldigt slitsamt. Han vet inte om han kommer att klara det men ju bättre han blir desto längre han kommer desto ljusare blir det. Och när han äntligen lyckas springa upp i den här väldigt klassiska trappscenen och står och hoppar överst på toppen och är jättestolt över sig själv så är ju ljuset också väldigt starkt i bilden. Det är tydligt att han har gjort ett framsteg och det är ett så snyggt litet inslag i berättandet som hjälper till att understryka det emotionella i bilden. Varför saknas det i klippningen egentligen? De kunde ha gjort ett mycket bättre jobb här men det verkar inte vara samma personer som har filmat den som har klippt den. Nej det, det är det nog verkligen inte och ja det, det, det är synd att det, det inte riktigt är samma homogena klippning som det är när det gäller bild och berättelse i övrigt. Att just klippningen är det som som lite grann här men ja alla filmer har ju sina brister och just klippningen det är väl inte någonting som stör själva upplevelsen totalt här. Utan det, det är dessvärre någonting man kan reagera på som kan ta en ur berättelsen tillfälligt där. Men det är ju inget problem att komma in i den här igen. För man har ju investerat sig verkligen i vad som för sig går här. Så man sätter sig lugnt i ro igen och fortsätter att följa Rockys äventyr här. Och det är ju filmen verkligen värd. För med alla små skavanker i bildsammansättningen här så, så bjuds man faktiskt på mycket rent visuellt här. Lite små saker precis som du, du talade om där som eh, man kan hålla ögonen öppna för och som ger en lite extra när man ser om en film som Rocky. Ja det har du ju helt rätt i. Och jag måste säga att trots den hackiga klippningen så tycker jag att Rocky är en fantastiskt vacker film. Den är inte vacker på ett traditionellt sätt, verkligen inte, men den hittar någon form av skönhet i det bildberättande som man lägger fram här. Man lyckas få det nedgångna, det skäggiga, det trasiga, det smutsiga att se vackert ut och... Vad det beror på, det är svårt att säga. Det är någonting med bildkomposition, det är någonting med inramningen, det är någonting med människorna som vill lära känna där. Det finns hjärta och själ i varje bildruta av den här filmen och det kan man komma väldigt långt på. Så jag skulle vilja påstå att Rocky har gett filmhistorien någonting som är helt enormt och som kommer att vara extremt svårt att upprepa när det gäller bildberättande. De har tagit det absolut fulaste, det absolut mest nedgångna, det absolut mest oattraktiva och gjort det poetiskt. Det, det är storslaget helt enkelt. Ja, de har lyckats finna den inre skönheten i saker och ting. Hur hemska den må se ut. Så, så har de hittat det här, den här kärnan och fört den fram på det här magiska sättet. Som bara ja, vissa människor klarar av att, att göra egentligen. Så det ska man verkligen ha en för just med, med bildberättandet här. Det, det tycker jag verkligen och ja, lika så i ljudbilden som följer med här också, med de klassiska trumpettonerna och annat som eh, verkligen har ätsat sig fast i eh, ens hjärna faktiskt och, och som kan man i eh, stort sett kan utan till men som varje gång får den att bli lite så här, ja, extra spridlande och taggad och eh, riktigt energisk när man får höra det här för eh, även om det, det kanske inte Alltid eh, är 100% homogent här att det, det ändå känns bland lite separerat just eh, djur och bild. Så är det när det väl klaffar så är det riktigt explosionsartat vilken effekt det får. Ja, jag vet inte om jag har så mycket att tillägga när det gäller ljud och musik till den här filmen utan jag håller med dig fullständigt. Det är inte helt perfekt men det passar alldeles utmärkt till bilderna vi får se och är väldigt engagerande på många sätt och vis. Så vad säger du? Ska vi ta och flyga över nu till att göra vår slutsummering för jag kan höra hur gånggången ringer och vi har inte många ronder kvar innan det blir technical knockout på oss båda. Ja då är det väl dags för sista urladdningen här nu innan det är över och vi kan stå som segrare. Så låt oss sammanfatta Rocky med att säga att det här är en riktig klassiker. Även om man inte gillar boxning eller sportfilmer så finns det någonting i, i Rocky som fångar publikens intresse. Boxningen är här enbart ramberättelsen kring historien om Rocky Balboa- och det är en gripande, trovärdig och avskalad historia som vi får berättad för oss. Eh, Sylvester Stallone har funnit den godhjärtade Rockys själ i manuset- och det är ett så utlämnande och ärligt porträtt- att man verkligen engagerar sig i vuxarens livsöde. Stallone har dessutom skrivit en rollfigur åt sig själv- som han bygger på hans starka sidor som skådespelare- och Stallone har aldrig varit så bra som han är i Rocky och han har lyckats hitta rollfigurens innersta väsen som man sedan ja, på ett nyanserat sätt visar upp för publiken. Så det går inte att förneka att Stallone verkligen har lyckats med sina insatser i den här filmen och det är inte konstigt att det här är och förblir hans mest ikoniska rollfigur. Filmen följer rent stilistiskt den rådande trenden med enklare, mer personliga filmer som fanns under 70-talet. Man har velat skapa en realistisk film som inte skönmålar verkligheten och fotot går verkligen hand i hand med detta. Det är ett grått och smutsigt Philadelphia som vi får se och det fungerar väldigt väl med filmens tema som sätter underklassens värld i kontrast med, med den överdåliga flärd som finns i Apollo Creeds värld och det, det fungerar bra både stilistiskt och tematiskt men Själva fotot kan ibland kännas lite opersonligt och rent av lite avståndstagande där och lägger man sedan till lite märkliga val i klipprummet som skapar ja, ännu mer distans till materialet och en ljudbild som ibland kan kännas lite som en amatörproduktion där så... Eh, Ja, skapade en viss dissonans men helheten skadas ändå inte av det här för bristerna det får den ändå inte att slita en från berättelsen och, och man vill fortsätta att följa Rockys öde, man har skapat ett så starkt band med karaktären att man inte kan eller vill släppa taget eh, vilket också kan förklara alla uppföljare som har kommit och fortsätter att komma Rocky har absolut sin plats i filmhistorien och det är en film med ett sådant hjärta och en sådan själ att man inte kan stå emot den. Det här är en hjältesaga som i stort sett bortser från själva hjältedåden för att istället visa vad som driver hjälten, vad som felas honom och varför man ska heja på honom. Så, ja, det, det är strålande bra gjort och jag kan bara applådera Rockys insats. Ja, vad annat kan man säga? Rocky som film är ett litet mästerverk helt enkelt. De har lyckats skapa någonting här som de inte riktigt lyckades repressera i uppföljarna. Den har en perfekt blandning med rollfigurer, historia och miljöer som känns äkta på ett sätt som är väldigt ovanligt i en Hollywood-produktion. Den är blygsam på många sätt och vis, den är väldigt enkel på många sätt och vis, men i den enkelheten, i den blygsamheten så lyckas de hitta någonting som är större än alla andra popcornsrullar. Det finns en ärlighet här, det finns en rättframhet här som är unik och det uppskattar jag verkligen. Jag är ingen sportfilmsälskare, jag är ingen sportälskare överhuvudtaget även om jag har stor respekt för både atleter och sportutövare. Men en historia som den om Rocky engagerar mig, den drar med mig, den gör mig intresserad inte bara att se vad som kommer att hända sen utan ger mig också viljan att heja på huvudrollen. Men det beror ju naturligtvis på det utomordentliga skådespeleriet, de fantastiska rollfigurerna och den historien som man sveps in i. För sporten hamnar inte i fokus, det är personerna, det är deras personligheter, det är deras personliga strävan och det är alla hinder som de måste övervinna på vägen. Den här filmen är mer ett drama än det är en sportfilm. Och det är det som gör att den är så enormt tilltalande för mig. Och det är det som också gör att den höjer sig långt över alla andra filmer i den här genren. Rocky är en klassiker av en anledning. Den är välgjord, den är välregisserad, den är välfilmad. Den hackar i klippningen, men skådespeleriet och atmosfären kompenserar mer än nog för de skadorna. Har man inte sett Rocky rekommenderar jag den varmt. Det här är en av de där filmerna som man bara borde se helt enkelt. Den erbjuder så mycket med så lite och när två timmar har passerat så kan man inte låta bli att undra vart tusan tog den tiden vägen. Jag misstänker att de flesta av våra lyssnare redan har sett Rocky tidigare men skulle du inte ha gjort det, vad väntar du på? Se den här filmen för tusan och har du sett den men det är länge sedan, ja... Då är det dags att återbesöka Philadelphia helt enkelt. Ja det, det kvittar nästan hur många gånger man, man ser den här filmen. Man, man kan engagera sig i alla fall och känna nästan samma sak om och om, om igen varje gång man, man kollar på, på Rocky här. För det finns ett sånt driv här och man bara sygs in och det är så, så underbart. Och med det sagt så lämnar vi både Rocky och Philadelphia bakom oss för att söka oss till någonting som är lite mer actionorienterat. För eh, nu blir det spioneri på menyn. Ja, på en hög nivå dessutom. Det, ja, det blir inte fråga om någon diskbänksrealism nästa vecka i alla fall. Utan här blir det både fart och flärd. Det blir eh, spioneri på hög nivå och ja det här är ju någonting nytt för mig i alla fall så jag vet faktiskt inte riktigt vad man kan förvänta sig av, av en film som den här Ja men där ligger nog en stor del av charmen att se den här filmen egentligen. Vi har sett så många brittiska spionfilmer tidigare att vi... Ja, vi behöver något nytt och fräscht som inte går riktigt samma väg till mötes utan vi går in på en ny och spännande stig istället. Det kommer kanske att sluta på ungefär samma ställe trots allt, vi har ingen aning, jag ser fram emot att ta reda på det och så länge det är underhållande så, ja, så kommer det nog att bli en intressant upplevelse. Ja, jag åtminstone har lite tappat intresset för den här gamla spionen. Så någonting nytt, det ser jag enormt positivt på. Och ja, bara om han blir lite underhållen så är jag fullt nöjd med, med det som jag ser. Så ja, det här är verkligen en, en film som ja, har, har det rätta sakerna verkade som för, för att kunna lyckas och, och skapa någonting nytt av den här eh, genren. Ja, men tills dess så får vi se till att vi har vår laserklocka laddad, vår snubbeltråd i skorna redo och eh, har vår revolver nära till hands för det känns som att det kan behövas. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen. Jag heter... Danny Arling och jag heter Pafo Hemmingsson och du har lyssnat på Radio Escape.